яку проживаєш, і вода м'яка, лагідна, ніжна, несе тебе ліниво між берегів, яких ти не бачиш, повз людські голоси, яких не чуєш, бо ти заплющив очі і затулив ватою ситої успокоєності вуха. Ти бачиш і чуєш лише себе влітеплій воді, що лоскоче і ніжить, і пестить твоє роздобріле тіло, і ти продукуєш мертві слова. А якщо хлопчик, той, який буде через тисячу літ, теж мріятиме зустрітися зі мною на мосту через ріку часу, на мосту, що його я мусив змрувати із слів, і нині він розчаровано зирить на мене, і зірчи, куди там тече час. У фантастичних романах машина часу рухається по вертикалі, і лічильник відлічує століття, як у сучасному ліфті, поверхи. А може він, той хлопчик з майбутнього, хотів зустрітися на змурованому мною і чесних слів мосту з матір'ю моєю, що усі свої сорок літ, які прожила на землі, не розгиналася від серпа і сапки, не залітаючи навіть думкою в таке далеке майбутнє, але працею своєї готуючи його і з моїм батьком, і з дядьком Артемом, і з усіма тими, хто лежить під зеленими хвилями безіменних могил, і, може, щось важливе не відбудеться в далекому майбутньому, на крутій амплітуді часу, по якій трудно сходить рід людський, не відбудеться. Бо Ярослав Петруня не побудував мосту із пристрасних і правдивих слів, на повну силу свого таланту, а наплодив слів мертвих. Похнюпивши голову, Ярослав Петруня пішов з складовище. я ступив на стерню обережно, наче на край човна, який ось ось згойднеться, і попливе. Але стерня не гойдалася і не пливла з під ніг, стерня була справжня, не придумана за письмовим столом. Непривиджена у вісні, висока, Бо тут біля дороги комбайни розверталися, Курна, бо шлейф дорожній куряви Осідав на ній від самих жнив, І передки моїх фінських черевиків Та штанини внизу одразу посіріли. Сріблилося павутиння, Напнута між стернин, Мишва пірнала в нірки, Джміль гайдався над квіткою конюшини. Стерня м'яко вгиналася під черевиками, а ноги щеміли, посічені, подряпані стернею вищий кісточок, як у роки, коли я пас рухлю на цім клинкові поля. Тіло пам'ятало і тепер згадувало. А коли я одірвав очі від стерні, побачив хлопчика з книгою, Хлопчик лежав долілець на соломі, наскубаній із скирти, а ноги стриміли в небо, чорні, наче в шкарпетках з пакурського чорнозену, широкі, натоптані, п'яти, довгі, темні нігті. Але насправді хлопчика не було на цім клинку поля під скиртою. Десь далеко він, у світі книги, яку читав. Ніколи потім не читав, я так захоплено і самозабутньо, як у дитинстві повернути в собі хоч на мить ту щасливу здатність переселятися в світи намальовані чужою уявою і здається, більш нічого не треба в житті а може тільки так і можна було в пакулі тих років Сироті чутливому до свого горя і до чужого я кашлянув хлопчик читав у волоссі його стриміли костюки Насілися з соломи. Ситцева сорочечка задерлась, відкривши худеньке тіло, реберця світилися крізь засмаглу шкіру, тоненька, як Соломинка, шия, від раптової ніжності защеміла в очах. Та невже це я, Ярослав Петруня, відомий талановитий, і так далі, хвилинне відчуття фізичної спільності, сентименти, звичайно? «Смішні, непотрібні». За досить короткий час клітини в тілі повністю оновлюються. Незмінною лишається хіба що загальна конструкція –